Amikor tőzsde szakértőként dolgozott, és Amerika volt a területe, gondolt arra, hogy egyszer... A nyugati pálya udvar királyi várójában könyvemutatót fog tartani? Nem, ez egész biztos, hogy nem fordult meg a fejemben. Én világ életemben azt hittem, hogy én ilyen igazi alkalmazott vagyok, hogy csinálom az egy kis tábláimat, és azt hittem, hogy ebből a munkakörből fogok nyugdíjba menni. Mi volt az a pillanat, amikor azt mondta, hogy eddig és nem tovább? Volt egy olyan változás a cégnél, hogy a munkaköröm megszűnt, és egy másik munkakörben kellett volna tovább dolgozni, amiben nem éreztem magam annyira komfortosnak, és egyébként is beteg volt az apukám, úgyhogy szerintem. Szerettem volna több időt tölteni, vagy egy ápoljam, és amikor eljöttem, akkor hirtelen kívülről kezdtem el látni ezt a multi világot, és rájöttem, hogy mennyire nincsenek annyira jelentőség azoknak, amiről azt hogy nagyon fontosak. Az, hogy valaki szeret utazni, az sokakkal megtörténik de ön egy speciális utat választott, hogy a világörökségeit járja végig, ami hát azért elég nagy szám. Hány világörökséget tartanak most nyilván? Most már ezer fölött van a számuk, egyébként teljesen képtelenség végigjárni őket, mert mikor, az ember a érnek, akkor minden évben újakat adnak hozzá. Ez egy ilyen mozgó célpont. Már csak az is lehet mindegyiket végigjárni, mert egy csomó nem látogatható csak kutatók számára, vagy semmilyen szinten nem lehet uh, turistaként megnézni. Ugye mostanában elkezdhetok szólni ez a turista, de én vállam, hogy én ilyen turista vagyok, aki Látni valók miatt megy el, nem azért utazom el, hogy megtráljam magam, meg kilépjek a innen onnalamonnal onnan a komfortzónában, meg az egyéb dolgokból. Én nagyon jól érzem magam, én úgy azem most vagyok a komfort Én kifejezetten a látnivalókat keresem föl, és a világ mindig ilyen érdekesek. De a látnivalók közül kiválaszt mindig egy olyat, ami valamiért kulturálisan a világ számára fontos és érdekes, és nem mindenki tud elmenni 112 országban, mint kis mm -hmm. Igen, én nagyon szerencsésnek tartom magam. Ezzel több a kombinációja, hogy így jókor voltam jó helyen, Jókor kaptam el állásokat, ahol jól tudtam keresni. mondjuk Nagyon nagyon sokat tanultam, meg nagyon sokat dolgoztam azért, hogy most ugye ezt meg tudjam tenni. hogy Húsz év után így kiszállok, kvázi, és akkor egy teljesen új dologgal foglalkozom. Mondjuk nekem mindig meg volt az érdeklődésem, de most van, most annak az ideje, hogy teljesen ennek tudom szentelni az életem. Az, hogy blogot ír, és elmeséli, hogy különleges helyeken mit tapasztalt, mi az az étel, amit szívesen megevet, és mi az, amitől mindenkit óv, mit csomagoljon be, és mit ne vigyen magával. Ezek praktikus jó tanácsok, de elfér az interneten. Miért kellett egy piros kötetbe összefoglalni mindezt? Amikor a blogomat írtam, akkor is volt időnként a blognak egy ilyen, úgy egy offline élete, például amikor megért az anyukám, akkor ki kellett printelni mindig az útleírásaimat, és az anyukám elolvasta, odaadt a szomszédéninek, akinek szintén nem volt internete, ő is elolvasta, Utána elküldte a testvéreinek vidékre, ők is elolvasták, úgyhogy gyakorlatilag a blognak is mindig volt egy, kvázi, egy, ilyen nyomtatott, egy kis világa. Akkor gondolkoztam egy hogy hogy Könyben is megjelentetni, de aztán végül mégis az útírásokra lettek a könyvben, hanem inkább ezek a praktikus tanácsok, hogy, hogy utazunk. Én azt szeretném, hogy elérjek olyanokat is, akik nem lógnak egész nap az interneten. Nyilván ki lehetett volna valami online formában, vagy a blog egy részeként adni ezeket a praktikus tanácsokat, de nekem őszintén megmondom ez egy kicsit önző dolog is, az nem adott volna akkor örömet, mert van 20 éve blogom. Most akkor csinálok egy másik online dolgot, az, az, az nem egy olyan, hogy úgy létrehozok valamit szóval egész más, hogy az ember kezébe tudja menni a saját könyvét, beleszagol a friss nyomda. Lát, úgyhogy ez, ez magamnak is egy kicsit egy valósítás. Na De akkor mégis csak el kellett dönteni, hogy nem arról ír, hogy Mexikó alsóna nem tudom én milyen különleges barlangfestményeknél mit talált, hanem azt írja, hogy mit csomagolja hátizsákba hmm. és hol vegyél olcsó repülőjegyet. Tehát ez egy nagyon más Igen, variáció. Azért is mentem el ebbe az irányba, mert ez így sehol nincs összeszedve, de a nemzetközi nagyon, hogy az utazásnak az egész folyamat, hogy össze legyen gyűjtve, ez van nagyon sok olyan weblap van, vagy előadás, ami arról szól, hogy hogyan találjunk olcsó repülőjegyet, vannak fönn utazási listák a neten, de az, hogy mondjuk hogyan kezd el az ember utazást tervezni, vagy mire figyeljen oda, amikor ott van, hogy hogyan viselkedjen a helyiekkel, így egyben az egész folyamat nincs sehol összeszedve. Ha valaki még soha nem utazott, és úgy az egészet egy ilyen nagyon távoli dolognak, meg egy nagyon félelmetes dolognak tartja, akkor legyen kvázi egy ilyen tankönyv, amivel leül, egy közikönyv, és akkor ahogy végigvezetem a folyamaton, rájön, hogy azért ez nem annyira bonyolult, és nem kell mindent a saját kerem megtanulni, hanem egyszer valaki így szépen összefoglalja és elmondjanak, hogy mire kell figyelni. Van, aki nem mer egyedül utazni, márpedig Éva leginkább egyedül utazik, mm. amitől én is mondjuk frázs kapnék, ha India nem tudom én legtávolabbi csücskén egy európai nő egyedül indul el hátizsákkal. Sok olvasom pont azért indul el, mert látja rajtam, hogy én is visszajövök minden utamról. És ugye most van itt talán 14 ezer követőm a Facebookon, és arányában nagyon sokan írnak, nagyon sok embert inspiráltam már eddig is arra, hogy elinduljon, hogy most ez a könyv eljut egy újabb rétegekhez, akik nem az én Facebook követőim, hanem teljesen más típusú olvasók, akkor még több ember tudok erre inspirálni, hogy a szegyes a saját példámmal, másrészt a kézikönyvvel. Nekem őszintén meg egy ilyen óriási anyagi siker egy ilyen könyv, semmiképp sem semmik a mai világban, de nekem ez a fő motivációm, szerintem borzasztóan szeretem ezt, a, amikor visszaírnak, na, vagy év akkor én is elindultam, és akkor tényleg ez nem annyira bonyolult. Hoz például egy ilyen blog, és hát ennek propóján aztán nyilván egy könyv olyan személyes kapcsolatot, ami nem született volna meg, ha ez nem alakul ki? Abszolút. De amikor 2010 végén nekem előtte is volt egy blogom, a kis és 2010 végein lett Ravelina, az új név, meg egy új design. Ha emléksz, hogy akkor volt még eléggé kezdeti fázisban így a Facebook, és fölvittem a Facebookra, hát fölvittem volna, tudtam volna, hogy, hogy kell, de nem értettem hozzá, és akkor egy mondta, hogy neki van egy ismerőse, aki jött ehhez. És kvázi én úgy kerestem valakit e-mailen, hogy én nem ismertem, de még azt sem ismertek konkrétan, aki nekem ajánlotta. Így ő lett az első lájkolom, mert ő föl a Facebookra. Na most neki azóta egy ilyen óriás, egy nagyon-nagyon sikeres egy social media cége van, és ő nyaggat engem állandóan, hogy lehet van miért nincs korszerűbb honlapod, mert ahhoz képest, hogy az első honlapom 15 évig birtája, ez már csak 5 évig, például felajánlott, hogy csinál nekem új honlapot. És azért, mert ő követ engem, most mondjuk közel 6 éve, és annyira szereti az írásaimat, hogy, hogy szeretne mobilon is tudné olvasni, de ugye a régi mobil a mostani honlapot nem lehet, mert nincs Azért és akkor inkább bevállalja, hogy a céget csinál nekem honlapot. És ez csak egy, a nem tudom hány példa közül, amikor így a kvázi az olvasók, azért, hogy, hogy többet tudjanak tőlem olvasni, vagy könnyebben tudjanak olvasni, így ezerféleképpen segítenek. Szóval valamennyire nekem ilyen egyedi, Helyzeten van. Ugye vannak olyan emberek, akik nagyon sokat utaznak, szóval nem én egyedül a világon, Milyen millió ilyen blogger van, aki sokat utazik. Főleg olyan utazókat ismerek, akik mondjuk sok országban voltak, akik ilyen hosszú távon utaznak, szóval a is utazók, akik így mennek így na hónapokig. És akkor vannak a az ilyen nagyon emberek, a közgazdász, meg stb. ugye nem utaznak annyira sokat, és én meg valahol ezt a két világot összekapcsolom, és azért gondoltam, hogy, hogy nekem egy olyan egyedi tudás van a birtokomban, hogy, hogy nekem nagyon nagy utazási tapasztalatom van, de mivel ilyen kis közgazdász ugyan van, én ezt nagyon jó rendszerbe tudom szedni. Szóval tudom ezeket a tanácsokat gyűjteni, ugye én egész életemben jelentéseket írtam, meg statisztikákat írtam, meg törzsjelentéseket írtam, szóval nekem nekem az életem az, hogy van egy, van egy komplex halmaz, számok, meg adatok, meg magyarázatok, és én azt valahogy egy formába öntöm, és gyakorlatilag most, amit én 20 évig ilyen múltiknál magamba szívtam tudást, ezt most itt ugyanúgy hasznosítottam ezzel a könyvvel. De hát akkor ez nem irodalom, hanem ismeretterjesztés. Igen. nevezzük így? Igen, hogyha mondjuk én egy, lenne egy kis könyvesboltom, akkor én azt tankönyvek közé tenném, szóval ez abszolút egy gyakorlati segítség, vagy gyakorlati segédlet. 112 ország után, mindenféle extrém környezeti hatás után melyik az a világörökségi hely, amire azt mondta, hogy te világ ezt nem gondoltam volna. Én inkább most egy olyan példát mondani, amit sokan ismernek, és nem, nem tudják, hogy mennyire jó. Pannonhalmát. Szóval nekem Pannonhalma a szívem csücske, és én gyerekként voltam egyszer panonhalmán, és akkor kb. annyi maradt meg, hogy ott van ott ez a nagy templom, és akkor egy pár éve visszamentem, mióta úgy újjászületett, úgymond Pannonhalma, hát így nem, nem jutottam szóhoz, hogy milyen csodálatos. Szóval egyrészt, ahogy megújult ott az apátság a régnek, meg az újnak olyan ötvözete, hogy az épületekben, a gondolkodásban, az egész hozzáállásban, a fűszerkelt, a borászat, az étterem. Mindenhol azzal találkozik az ember, hogy egyszerre tudják a hagyományokat képviselni, és egyszerre tudnak elképesztő modernek lenni, és haladók, és progresszívek. Vittem külföldieket, amikor jöttek barátaim, meg ismerősök, akiket utazásokon ismertem meg, mindenkit leránycig állok és Nem kell 2000 km és hát én hogy kilométert utazni olyan, tényleg egy olyan csodából lesz része, hogy akár levendul azonban, vagy azon túl bármikor, bármikor lehet menni, mert ez tényleg egy látogatást.